«Хлопчику!» – покликала вона пошепки. «Хлопчику!» Вона хотіла було сягнути руками під ліжко, але подумала, що він може вкусити, і стрималася. Натомість увімкнула нічник і відсунула ліжко. Сердешне хлоп'я скулилося в куточку, коліна підтягнуті до підборіддя, заплакані очі дивилися на неї сполохано. При тьмяному освітленні його відразливість ніяк на неї не впливала. «Бідолашний хлопчик!» – примовляла вона. «Бідолашний хлопчик!» Відчула, як він напружився, коли погладила його по волосі, а потім обм'як. «Бідолашний хлопчик! Підеш на ручки?» Вона сіла біля нього на підлогу і почала повільно, ритмічно гладити його по волосі, по щоці по рученятку. Тихесенько заспівала повільно й лагідну колискову. Почувши спів, він підвів голівку й задивився на її губи, ніби дивуючись звуком. Поки хлопчик слухав, вона прихилила його ближче до себе, поволі й лагідно натиснула з боку на його голівку, аж поки та не доторкнулася до її плеча, просунула руку під стегенця і плавким, неквапливим рухом посадила його собі на коліна. Вона все наспівувала, знову і знову повторюючи одну й ту саму нехитру пісеньку, погойдувала і заколисувала його. Він перестав плакати, а через якийсь час розмірений муркіт його дихання показав, що він заснув. З безмежною обережністю вона підсунула ліжечко назад до стіни і поклала хлопчика. Вкрила ковдрою і поглянула на нього. Його личко в виглядало таким сумирним і дитинним. І не таке вже було й потворне, далебі. Вона почала виходити навшпиньки, а потім подумала, а якщо він прокинеться? Повернулася назад, повагалася в нерішучості, зітхнула і лягла в ліжко до дитини. Ліжко було для неї замалим. Їй було тісно й ніяково за браком запони, але тут ручка дитини заповзла у її руку, і в такій позі вона і заснула. Вона прокинулася нажахана, мало не з вереском, але, похопившись, лише закашлялася. Хлопчик дивився на неї широко розплющеними очима. Їй потрібно було трошки часу, щоб пригадати, як вона лягла з ним у ліжко, а тепер, не відриваючи погляду від його очей, вона повільно та обережно випростала ногу і опустила її на підлогу. Потім другу. острахом зиркнула на відкриту стелю, потім напружила м'язи, щоб швиденько встати. Але в цю мить куценькі хлопчикові пальчики потяглися вперед і торкнулися її губів. Він щось сказав. Від доторку вона скривилася. В денному світлі хлопчик був нестерпно потворний. Він заговорив знову. Розтулив рота, показував, ніби щось звідти вилітає. Міс Фелоуз усе збагнула і запитала тремтячим голосом, «Ти хочеш, щоб я заспівала?» Хлопчик не казав нічого, лише дивився на її рот. І непевним, напруженим голосом міс Фелоуз завела пісеньку, яку вона співала вночі, а потворний хлопчик усміхнувся. Він незграбно похитувався майже в такт мелодії. Відтак в горлі в нього забулькотіло, що могло бути доісторичним попередником сміху. Міс Фелоу з подумки зітхнула. Є в музиці чари, що тамують дике серце. Це могло б допомогти. Почекайно, ну, сказала вона. Дозволь мені дати собі лад. На одну хвилиночку. Потім я приготую тобі сніданок. Вона прибралася швидко, постійно пам'ятаючи, що над нею немає стелі. Хлопчик залишався в ліжку і стежив за нею, коли вона з'являлася в полі його зору. Тоді вона посміхалася йому і махала рукою. Аж ось він відповів на помах, і вона відчула, що це її приємно вразило. «Хочеш вівсянки з молоком?» – нарешті запитала вона. Кухарювання зайняло якусь хвильку, після чого вона поманила його рукою. Чи то він зрозумів жест? Чи привабив його запах, міс Фелоуз не знала, але він покинув ліжко. Вона спробувала навчити його користуватися ложкою, але він злякано відсахнувся. «Маю час», – подумала вона.